А проте слід сказати правду, якою б гіркою вона не була. Для більшості населення тієї самої України, за визволення якої боровся Степан Бандер, його ім'я було не більше, як символом чогось такого дуже поганого, одним словом антирадянського, бо слід віддати належне минулому комуністичному режимові, Якби він зумів піднести економіку на той рівень, на який були поставлені спецслужби і пропаганда, то ми б жили в найбагатшій країні світу. Інша справа, що це, можливо, була б найбагатша у світі тюрма. Отже, ким усе таки був Степан Бандер? Він був людиною, це найперше, людиною, Зі своїми слабкостями і недоліками, але видатною людиною за своєю фанатичною вірою в справу, за яку віддав своє життя, за своєю мужністю, силою волі, організаційними здібностями, енергією, несхитністю. Він був людиною, довкола якої створюються міфи. Але це прикмета тільки героїчних постатей, тому Степан Бандера, Герой України. Документи свідчать примітка. Наведені документи взяті з архівів Гітлерівського рейху і опубліковані професором Володимиром Косиком, Українцем з Парижа, у книзі націонал соціалістська Німеччина і Україна. Переклад на українську мову здійснив Роман Осадчук. Документ номер 60. Уривок з донесення про події в СРСР номер 11. Берлін, 3 липня 1941 року. Секретна справа Рейху. Начальник поліції безпеки і СД. Політичний огляд Б. У генеральному губернаторстві. А. З. Б. Доповідає про спроби українців під командуванням Бандери 2-3 липня 1941 року поставити німецьку владу перед фактом, що відбувся, створивши Українську Республіку і організувавши міліцію. Група Бандери розгорнула останнім часом широку активність, особливо в поширенні листівок і тому подібне. В одній з цих листівок говориться, між іншим, що український визвольний рух, колись придушений польською поліцією, тепер зазнав цього від німецької поліції. Враховуючи, що українські політичні групи в еміграції прагнуть Перевершити один одного у своїй активності, 2 липня 1941 року були вжиті такі заходи. Перше. Різних керівників української еміграції, зокрема в Генеральному губернаторстві, було посаджено під домашній арешт так само і Степана Бандеру. Друге. Перед лідерами українських емігрантських організацій Ще раз поставили вимогу під загрозою більш суворих заходів змусити будь-яким способом своїх членів підкоритися розпорядженням, які їм передали. Третє, всі українці, що знаходяться у генеральному губернаторстві і не мають постійного місця проживання, повинні під загрозою арешту покинути цю територію і направитися туди, де вони живуть? Документ номер 61. Текст бесіди представників німецької влади з членами Українського національного комітету і Степаном Бандерою. Краків, 3 липня 1941 року. Присутні з німецького боку помічник державного секретаря Кунд, граф Хюль, Йогифен Бюлов і, крім того, полковник Бізанце. З українського боку Горбовий, професор Андрієвський, Мудрий, Шухевич і, крім того, Степан Бандера. Кунт, панове, я запросив вас прийти не як членів Національного комітету, але як приватних осіб. Перш за все... Я прошу сказати мені, чи цей циркуляр дійсно підписаний вами? Всі присутні особи відповіли так. Примітка. Мова йде про інформаційний листок номер 1 надрукований Українським національним комітетом у Кракові 1 липня 1941 року, в якому проголошувалося Відновлення незалежної української держави. Інформація про це була поширена львівським радіо, яке могли перехопити у Кракові. Конт. Я повинен вам пояснити все з приводу цієї справи. Зміст цього циркуляру зовсім не відповідає фактам.